Kul ya ibadi ya الذina atrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru الذnوب jamī'ā Inna hu huwa al-ghafūr r o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je miloski. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah'u akebar, Allah'u akebar Ashabu anna ilaha ila Allah Allah'u m'arhamna bil a Waj'al bulanar imamu mu'alum Ar-Rahman Ar-Rahim, soba na paltavku, Islam put do dženneta. Ima čas da vam prestavi novo predavanje pod nazivom Dobročinstvo prema roditelima od profesora Ahmeda Djinovica. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashratil anbiya' wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Početem salavahun te barekatu ala dozvolom da nešto kažemo Pridaje veliku važnost, lijepom odnosu, dobročinstvu i pažnji prema roditeljima. Naša vjera je već odavno sadržavala i propisala odnos prema roditeljima, odnos prema starijim i tako dalje. Mada je to u ovoj Europi i u današnjem svijetu koji sebe naziva modernim i naprednim došlo mnogo kasnije, dakle propisao, propisao, Pažnju prema starijim osobama, a pogotovo prema roditeljima, i u tome je pretekao mnoge ideologije vijekovima i došao sa propisima na koji, ko, dakle, koje ne posjeduje ni jedna druga ideologija, ni jedna druga, dakle, e, vjera. A uzvišeni Allah, tebarekeva ta'ala, kaže u svojoj knjizi, O wasfajnel insane bi validehi isfasana. I čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Dakle, Islam je došao sa jasnim uputama koje obavezuju svakog vjednika da bude pažljiv, dobročudan i pokoran roditeljima. I ne sad, samo to nego Allah te tebareke vata'ala dobročinstvo prema njima povezao sa naredbom da se on obožava jedini, dakle sa tevhidom u mnogim ajtima kao što je. Kao što su reči Uzvišenog Allaha tebarek ve Taala, "Vaqad rabbuka allā ta'budū illā iyyāh wa bil-wālidayni ihsānā." Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Pogledajte koje dvije stvari povezuje Allah Tebarak ve Taala u ajtu. A na drugom mjestu kaže "Wa'budullāha wa lā tushriku bihi shay'an wa bil-wālidayni I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte a roditeljima dobročinstvo činite. Dakle obožavanje Allaha te barekuta i tavhid poveže uzvišhenje Allaha te barekuta sa dobročinstvom roditeljima što nam dakle pojašnjava veličinu i ukazuje na veličinu i na dužnost njihova poštovanja i na dužnost njihova poštovanja. Kaže El Kurtubi Alejhi rahmetullah kaže u riječima Allaha tebaraka ve taala, "Va bil a roditeljima dobročinstvo učinite", kaže to jest, lijepo s njima postupajte, brižno ih čuvajte, pazite ih i izvršavajte njihove naredbe, izvršavajte njihove naredbe. Što se tiče vrsta dobročinstava koje možemo iskazati prema našim roditeljima, one su mnogobrojne. One su mnogobrojne, a mi ćemo nabrojati najvažnije da bi čovjek znao šta je to propisano da čini prema svojim roditeljima, što će mu, insha Allahu tabaraka wa ta'ala, donijeti svaki hajr na dunjaluku, a i na hiratu i povećati stepene kod uzvišnjog Allaha tabaraka wa ta Prva stvar jeste činjenje dobra u potpunjavanje veze i lijepo obhođenje i druženje sa roditeljima. Ovo je prema njima neprikoсноvena obaveza jer i ihsan je u kuranskim ajetima dakle došao u neodređenom obliku kako smo citirali ajete vidjeli smo i čuli smo na svim mjestima ihsana wa as-saina minsaana biwalidei ihsana wa qada rabbuka allaa ta'budu illaa iyyah wa bilwalidei ihsana dakle sve u neodređenom obliku ihsana što ukazuje da ovaj neodređeni oblik obuhvata svaku vrstu dobročinstva, bilo da se radi o riječima, dijelima, davanju, naredbi, zabrani i tako dalje. Dakle, tu je generalna odredba pod koju ulazi ono čime je dijete zadovoljno a i ono čime nije zadovoljno, dakle, sve ono što je Allah te barekvetala propisao, propisao da se čini prema roditeljima. Međutim, jedino kažemo da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvo, tvorcu, dakle ako dođe u pitanje pokornost Allahu Tebarek Vatala ili ako roditelji ukazuju na nešto ili potiču na nešto ili naređuju na nešto što je što je prijestup i prekrišaj prema uzvišena Allahu Tebarek Vatala vjeri onda u tome nema poslušnosti. Druga stvar jeste da se dijete roditeljima ne smije protiviti pa makar to bilo sa riječu uf, nego se treba prema njima obhoditi sa blagošću poštovanjem i punim respektom, a ova riječica, dakle, spomenuta je u, i u Allahu Allahove knjizi, dakle, da ni uf ne smijemo reći roditeljom. Sljedeće što bi rekli jeste da ne povisujemo ton prema njima i da i ne prekidamo u govoru, da ne ulazimo sa njima u raspravu i da ne lažemo na njih, da ih ne uznemiravamo ako spavaju i da ih, dakle da ih ukazujemo poniznost prema njima Da im dajemo prednost u govoru i hodu i spoštovanje prema njima. Sve su ovo adabi, sve su ovo propisi, dakle, koje treba da zna jedan musliman u obhođenju sa svojim roditeljima, koji su ga, dakle, uzdigli, podigli, uložili svoj trud na njegovom odgoju, dakle, i on mora da im vrati i to je, to je ova uzvišena vjera propisala. Četvrta stvar koju bi... Ovdje spomenuo, jeste zahvala koja je došla zajedno u ajtu sa zahvalom Allahu Tebarek Vata'ala. Kaže uzvišeni, en iškur vali vali dejik ilaj jel masir. Kaže, budi zahvalan meni roditeljima svojim. Meni ćete se svi vratiti. Dakle, meni će se svi vratiti. Dakle, naređuje Allah Tebarek Vata'ala da budemo zahvalni njemu i roditeljima svojim na istom mjestu na istom mjestu u jednome a je tu dakle moramo biti zahvalni svojim roditeljima i to je od naše vjere i da učimo dovu za njih i da učimo odovu za njih dakle jer se prenosi da je to jedna od stvari koja će koristiti roditelju da dakle od tri stvari a jedna od njih je dakle da ostavi dobro odgojeno djete da ostavi dobro odgojeno djete koje će upućivati dovu za njih kaže uzvišeni Allah te bareka taala wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani i reci gospodaru moj smiluj im se oni su mene kada sam bio dijete njegovali dakle dakle dova za roditelje je propisana propisana i kur'anom i sunnetom i dakle ima veliko mjesto u našoj, u našoj vjeri Sljedeća stvar koju bi trebalo pomenuti povodom ove teme jeste posebno ukazivanje dobročinstva prema majci, jer je ona tome potrebnija, a i slabija je od oca. Majka je zbog djeteta provela mnogo noći bez sna i podnijela teški teret trudnoće, poroda i bajenja, a dobročinstvo prema njoj ogleda se dakle u lijepom druženju, zajedništvu, pokornosti i čvrstoj vezi i čvrstoj to je jer Allah t'baraka ve kaže wa waffaina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu ala wahn wa fi fi amain anishkuri li walidayk ila yal masir kaže mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim majka ga nosi a njeno zdravlje trpi I odbija ga u toku dvije godine, dakle dojenje dvije godine. Budi zahvalan meni roditeljima svojim, kaže uzvišeni, meni će se svi vratiti. U hadisu Allahu Aposlanika s.a.w. kaže se Inna Allah harrama alejkum uku kal umme hap. Ovaj hadis je mut tesakun alejh, dakle zabilježio imam Buhari u svome sahihu, imam muslim u svome sahihu, najvećih stepna, Vjerodostojnosti, a u prijevodu glasi, Allah Allah nam je zabranio, dakle, Allah vam je zabranio neposlušnost roditeljima, Allah vam je zabranio neposlušnost roditeljima. Sljedeće što bi napomenuli od vrsti dobročinstava prema roditeljima jeste činjenje dobročinstva prema njima i davanje prednosti njihovim naredbama i potrebama ulagani krajnih truda radi njihova zadovoljstva, pa makar i ne bili muslimani, jer uzvišeni kaže, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَسَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا marufa. Kaže uzvišeni, Allah teba je kratala u citirano majtu, ako te budu nagovarali, da drugog meni ravnim smatraš, ono da u ništa ne znaš, Ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj. I prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj. Dakle, Allah te baraka vata'ala naređuje nam da budemo dobročinitelji prema svojim roditeljima. Pa makar oni i ne bili muslimani, dakle da im činimo i ulažemo dobročinjstvo i da ulažemo trud radi njihovog zadovoljstva. Međutim, nema, ponovo ponavljamo, Pokornosti, stvorenju nepokornosti, tvorcu, dakle, jedino u stvarima, kada oni budu, dakle, pocali, nagovarali, da činimo nešto što se kosi našom vjerom, onda u tome nema, dakle, poslušnosti i tada može da uskratimo našu poslušnost i ono što smo dužni, dakle, da činimo u situaciji kada nam ređuju nešto što je propisano našom vjerom i što našom vjerom u našoj vjeri nije spor. Sljedeća stvar jeste pažnja prema njima, a naročito kada dođu u pozne godine. Naročito kada dođu u pozne godine. Blag odnos i natojanje, uvođenja radosti u njihova srca, te ispričavanje svake vrste zva prema njima. Da im se da sve što zaželi ili što im je potrebno, normalno shodno mogućnostima, shodno našim mogućnostima. Sljedeća vrsta dobročinstva jeste da trošimo imetak na njih shodno potrebi. Uzvišni Allah t'baraka te ve te'ala kaže kulma anfaku min khairin falil valideini vel aqrabin. Redi, imeta koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima. Dakle, na prvom mjestu spominje rod rođaci, dalje siročadi i tako dalje. Dakle, mora da trošimo iz naših imeta na svoje roditelje. oni su nas podigli, oni su trošili na nas. Kada, kada je nama bilo potrebno, pa i mi na ovaj način dakle uzvaćamo određenom mjeru za njihovo trošenje na nas. Dakle, javljate bar kvatala nas duži duži da trošimo na njih i da ne ostavljamo naše roditelje bespomoćne. Dakle, kao što se danas može vidjeti u mnogim muslimanskim sredinama, da pored mnogo sinova i čjerki, majka nema praktično šta da jede ili je u staračkom domu, ili je ostavljena bez ikakve pažnje, niko ne dolazi, niti je, obilazi, a još su, što je najgore, u njenoj blizini, dakle, nisu niti u Americi, niti u Švetskoj, niti daleko od nje, nego, nego su u njenoj neposrednoj blizini, dakle, da sve bude gore, mada nije pravdanjeni daljina da se roditeljme dobročinstvo na neki način ne čini. Svjedeća stvar i vta dobročinstva jeste... Traženje dozvolje od njih prije putovanja i njihova saglasnost, osim prilikom obavljanja obaveznog hađa ili kad džihad borba na lohom pudu postane stroga obaveza svakom muslimanu. Ova dva slučaja nije, dakle, dužnost muslimana da pita roditelja, a u svim drugim slučajima jeste, jer el-Kurtubi kaže o dobro i lijepog obhođenja prema roditeljima, ako džihad nije postao fardjajn, je da ne ide osim s njihovom dozvolom, osim s njihovom dozvolom. Dakle, ovo su riječi jednog od čuvenih učenjaka, muslimana, imama Kurtubja, aleyhi rahmetullah. I zadnja stvar koju spomenu jeste upučivanje dove Allahu tabarak vatala ta za njih nakon njihove smrti, dobučinjstvo prema njihovim prijateljima, isprovođenje njihovih oporuka, isprovođenje njihovih oporuka, a spomenut ćemo kasnije i hadis koji ovo potkretljuje. Dakle, ovo su neke vrste vručinstava koje mora da znamo da bi prema našim roditeljima ispunili ono što neme Allah te Vara Kvetala stavi u dužnost i da bi znali kako prema njima treba da postupamo, a ne da postupamo prema svom nahođenju, prema običajima adetima koji nemaju veze sa islamom ili ne daj Bože Dakle, da Allah, ta vam saču o toga, da budemo nepokorni svojim roditeljima, da se prema njima ponosimo, ponašamo osorno, bahato, sa, dakle, na onaj način na koji, dakle, nije propisano u našoj uzvišenoj vjeri, islamu. Što se tiče vrijednosti činjenja dobročinstva prema roditeljima, mnogi su hadijski tekstovi došli koji su ukazali, na vrijednost dobročinstva prema roditeljima, kao ključ za svako dobro na dunjaluku i na ahiretu. Pa treba da znamo, treba da znamo da je dobročinstvo prema roditeljima povod ulaska u džennet. povod Jedan od povota, dakle, ulaska u dženne. Od Ebu Hureyre, radi Allahu Anhu, prenosi se hadis koji zabiježi imam muslim u svome sahihu, imam tirmizi u svome sunenu, وكما قال الله صلى الله عليه وسلم رقم أنفه رقم أنفه رقم أنفه ذاكت لتري بوتا قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة شو تريد ذو نعشي دركوا الله صلى الله عليه وسلم نكا سسرامي نكا سسرامي نكا سسرامي Pa su pitali, ko Božiji poslanit će? Ko Allahov poslanit? Pa je rekao, ko dočeka starost jednog ili oba roditelja, pa ne uđe u dženne. Ko dočeka starost jednog ili oba roditelja, pa ne uđe u dženne. Zapitajmo se, zapitajmo se, cijenjana braćo, u kakvom smo mi stanju pre našim roditeljima? U kakvom smo mi stanju i halu u odnosu na ova hadisa lahova poslanika, salallahu alaih selam? Hoćemo li mi dopustiti da da nam živi jedan i loba roditelja a da ne zaradimo Allahu t'baraka ve da nas zadmo preko njih dakle i da nam to ne bude jedan od povoda za ulazak u vječnu Allahovu kuću dakle koja će biti stanište za vjernike u kome nikakva umora niti napora niti teškoće neće osjetiti takođe sveđa vrijednost dobročinstva prema roditeljima jeste ايش <تصفيق> هو الله تبارك وتعالى اجمل عمل الله تبارك وتعالى عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم اي Kale al-jihadu fi sabili Allah. Ovaj hadis, za biljež ima Bukharija, sume sahihu ima muslimu, sume sahihu, dakle, najvećeg stepena, uh, najvećeg stepena djerodostojnosti. Što u prevodu znači da je Abdur Abdurrahman ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala upitao Allaho poslanika sallahu alaihi sallam koje je djelo, djelo Allahu tabaraka wa ta'ala najdrži. Pa on reče, Namaz na vrijeme obavljen. A onda, pa reče Allahov poslanik se je selim dobročinstvo prema roditeljima. A onda, reče Abdurrahman, pa poslanik se je selim odgovorit borba na Allahovom putu. Džihad, dakle. Sledeća vrijednost o dobročinstva prema roditeljima jeste da ono ima prednost nad džihadom na Allahovom te bareku je tala Zamislite, dakle, kolika je vrijednost dobročinstva prema roditeljima. U hadisu الله اصانيكا الله بن ابن العاص رضي الله عنهما استرسل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغ الاجر من الله تعالى فقال هل من والديك احد حي قال نعم بل كلاهما قال ستبتغي الأجر من الله تعالى Al nam,kalasži za Ahsin soh betea. Ova Hadis tako že mu tese ko nalej zakle največh stranna vrodostojnosti, a kaže se, to je spravil Saldullah od Abdullaha i Gu Namra, inna Elasa, radijejalvlahhanu, da je došal neki čovek poststaniku Sallahuliselemi rekal. Dajem ti prisegu na Hidžru i žihad, koim želim zadobiti nado od Allaha Suhanhu atala. Poslanik sallallahu alajhi wasallam ga je upitao imaš li živog jednog od roditelja Kaže da oba Poslanih sallallahu alajhi wasallam upita Da li želiš zaista da dobiješ nared od Allaha uzvišenom? Da odvori čovjek Pa reče Poslanik sallallahu vrati se i budi druželjubiv prema njima dakle uljepšaj uljepšaj svoj odnos prema svojim roditeljima U ovo je dakle u su suči mama muslimana u drugoj predaji dakle Poče je hadis u Buhari no kaže se da je došao ti čovjek i zatražio dozvolu od Allahovog poslanika sallallahu da krene u džihad u borbu na Allahov put. Pam poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče to je upita ga jesu li ti roditelji živi? Jesu odgovori čovjek. Pam poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče poradi poradi njih uloži svoj trud. Poradi njih uloži svoj trud, to jest o konji se zabavi, o konji se zabavi. Dakle Vidimo kolika je vrijednost dobročinstva prema roditeljima da u nekim slučajima, dakle, je u prednosti nad džihadom na Allahom Tebara Kebata'ala putu. Svjedeća vrijednost dobročinstva prema roditeljima jeste činjenica da je zadovoljstvo gospodara Tebara Kebata'ala u zadovoljstvu roditelja, u zadovoljstvu roditelja. Kaže Allah u poslanih, sallallahu aleyhi sallam, u hadisu, za viži imam tir midi, u svome sunanu, kaže, rida rab fi rida lalideyn, vasahato rab fi sehat lalideyn. Zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a ljutnja gospodara je u nezadovoljnim roditeljima. Dakle, uzvišen yallah, je Allah, tebarek vata'ala, povezuje zadovoljstvo roditelja sa svojim zadovoljstvom i njegov gnjev i ljutnju sa ljutnom roditelja, pa se zapitajmo dakle, kakvi su naši roditelji prema nama i moći ćemo približno da ocijenimo naše stanje od našeg gospodara Tevare Kvataala. I na kraju kažemo od vrijednosti obročinstva prema roditeljima jeste da u lijepom obhođenju prema roditeljima je spas od nedača na ovom svijetu i ne samo to već je i razlog otplanjanja briga, nestanka tuge i problema kao što se prenosi u poznatom hadisu o trojici, kako ga je nazvala ulema hadisa, koji su ostali zatvoreni u pećini, a koji je također zabilježuje imam Buharija u svome sahihu i imam Muslimu u svome sahihu, u kojoj, u kome hadisu, dakle, jedan od trojice je činio dobročinstvo roditeljima dajući im prednost nad svojom ženom i djecom, pa je to bio razlog da Allah te bare kvetala, pomjeri stijenu, Dakle, i to je bilo tri puta i ostalo dvojci pomalo pa su na kraju izašli iz te pećine zbog dužine hadisa, stireću ga samo na našem jeziku i to ovaj dio koji je vezan, vezan za, našu, za našu temu o čovjeku, dakle, koji je činio dobročinstvo prema Allahu tebarek wa ta'ala, prema roditeljima, pa je Allah tebarek wa ta'ala, dakle, tim sebebom e, odgnao nevolju. Hadith se prenosio od Abdullaha ibn Omara, radijalahu anhu, koji je rekao Čuo sam Allahov poslanika sa Allahov, ali je veselnem, kada je ispričao sljedeće. Zaputila se trojica ljudi od prijašnjih naroda na dalek put, te i zateče noć pored jedne pećine u koju urješe da bi u njoj prenoćili. Međutim, jedna spijena se dakotrlja i potpuno zatvori ulaz u pećinu. Oni tada jedni drugima kazaše Jedini način da se spasimo iz ove situacije jeste da zamolimo Allaha taa da ukloni ovu stijenu zbog naših dobrih dijela koje smo učinili. Jedan od njih tada reče, a to je dakle prvi od njih, Allahu dragi, ja sam imao stare i nemogle roditelje i nikad nisam prije njih naranio niti naponio, napojio svoju djecu, niti svoje robove i sluge. Jednog dana tražio sam bolju ispaš u svome stadu, pa im nisam došao na vrijeme, te sam i, nakon što sam im namuzao mlijeka i donio, našao da spavaju. Nezgodno mi je bilo da ih probudim, ali i da prije njih nahranim i napojim svoju porodicu i sve robove, pa sam čekao sa posudom u svojoj ruci i gledao kada će se sami probuditi i tako ostao sve do zorek. A djeca su u neposednoj mojoj blizini plakala vladi. Zatim su se probudili roditelji popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam ja to učinio isključivo radi tebe, a ni radi čega drugog, onda nam odmakne ovu stijenu sa vrata ove pećine u kojoj smo mi. I onda je se stijena malo maknula, ali ne toliko da bi mogli izaći pored nje, pa su došla druga vojica sa svojim dobrim djelima, pa je na kraju Allah tebara kratala, kako stoju hadisu koji je duri. A mi zbog vremena se na ovaj koji nas zanima, dakle, koji je vezan za našu temu, dakle, nakon toga je srtena potpuno odmakla, pa su prošli pored nje, što je dokaz da je lijepo obhođenje prema roditeljima, spas od nedača i na ovom je svijetu, i na ovom je svijetu, a da ne govorimo o ahiretu, o nagradi koju ćemo naći kod Allaha uzvišenog tebara sa njegovom dozvoljom. Rekli bi, dakle, sada nešto o opasnosti opasnosti od neposlušnosti roditeljima. Jer nasuprot poslušnosti i dobročinstvu prema roditeljima stoji neposlušnost. Nema sredine. Čovjek je poslušan roditeljima ili neposlušan. Posljedice neposlušnosti roditeljima su kobne, a u hadizu o, o debu Muhameda Đubeira prenosi se Da je Allah u poslanih, sallahu aleyhi sallam, rekao La jedhulu džennete katia La jedhulu džennete katia U džennet neće uči onaj koji prekida Šta prekida? Sufjan u svome rivajtu navodi To je onaj koji prekida rodbinske rodbinske odnose To je onaj koji prekida rodbinske odnose A neposlušao soditeljima svakako Defini se kao prekid Razvajanje dakle, veza što spada u velike grijehe, u velike grijehe. Jer poslanik sallallahu aleyhi sallam, u hadisu koji previsi imam al-Bukhari, ima muslim u svojim dakle, mutesak u naleghi, najveći stepeni vredostojnosti, Allah u poslanik sallam opisuje neposlušnost roditeljima jednim od najvećih grijeha, pa kaže, pa kaže Allah u poslanik sallam, a la unabijukum bi akbaril kabair, قلنا بلا يا رسول الله قال الإشاق بالله وعقوق الغالدين فكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت وفي <تصفيق> حديث البروض ننشي يزيكو غلاسيو بأبريلك توبيت الله قصاني صلى الله عليه وسلم Hoćete li da vas obavijestimo u najvećem grijehu? Pa su rekli ashabi da kako je Allahu poslaniče? On reče, pripisivanje Allahu druga, neposlušnost prema roditeljima. Dakle, pogledajte, pogledajte ove dvije stvari koje je povezala Allaho poslaniče. Poslušajte ih. Pripisivanje Allahu druga, dakle širski. Ima li većega grijeha prema Allahu uzvišenom? Nema. Nema većega grijeha. I neposlušnost prema roditeljima. Velike su to stvari koje treba da znamo. Dalje se u hadisu kaže da je Allah posljedno i sve nam bio naslonjen, a onda sjedet pa nastavi. Lažan govori lažno sjedočenje. Dakle, i to su najveći griha. Pa je to neprestano ponavljao da su rekli ashabi, kako sami kažu, pa rekao smo da hoće prestati. Da hoće jednom prestati. Neposlušnost prema roditeljima se ogleda, ogleda u suprostavljanju. A učenjaci to definišu u delima čovjeka kojim se uznemiravaju roditelji. U dijelu El Muhalla od Ibn Hazma i u šerhu Musma od En Rahmetullahi Alej stoji učenjaci su se složili tako i džma u, u, učenjaka ga umeta da je dobročinstvo prema roditeljima stroga vjerska dužnost farbu i da neposlušnost veliki grijeh Dakle, po konciziru su svih učenih. Od Ebu bekreta a radi Allahu Anhu, se prenosi da je Allah v.a.v. rekao, od svih grijeha Allah te bareke v.a. odraža kaznu do sudnjeg dana, osim za neposlušnost roditeljima. Neposlušnom, neposlušnom prema roditeljima Allah te bareke v.a. ubrza kaznu tokom života, to jest prije smrti. ova hadis je zabilježio Etabrani i El Hakim, i ocijenili su ga sa hindjerodostanjem hadisom, pa se upitajmo, dakle, koliko puta smo čuli za ljude, poznate znate, po lošem odnosu prema roditeljima, po uznemiravanju roditelja, po, ne Bože, po udaranju roditelja, da su doživjeli neku tešku kaznu iskušenja na, na dunjaluku. To je, dakle, to je Allah u poslanih, sallallahu alaih sallam, propisao, propisao od Allaha tebarek ve taala dakle donio da je onaj ko ne posluša prema roditeljima u velikom uvelikoj opasnosti dakle i da će mu se kazna ako se ne pokaje i ne prestane takvo djelo da čini deset još za života prije njegove smrti a sve doći smo sve smo mnogi događaja tako dakle, iz naše okoline bliže ili dalje da je to zaista tako da su mnogi zbog ovoga velikog grijeha dakle doživjeli teške patne iskušenje već na ovom svijetu. Što čestiće dobročinstva poslije smrti roditelja treba da znati da činjenje dobra roditeljima nije ograničeno na period njihova ovo svjetskog života nego se odnosi i na period poslije njihove smrti a to podrazumijeva i njihove rođake i prijatelje. Došao je neki čovjek اللهم قصنعكم صلى الله عليه وسلم إذن لنا بن سلم فإن يا رسول الله هل بقي من بر أبري شيء أبرهما بعد نوتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وسلة الرحم أَلَّتِ لَا تُوسَلُوا إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَمُوا صَدِيقِهِمَا Ovaj hadis, za bilježu imam Ebu Davud, Some Sunanu i Elbeheki i tako dalje, u ovom hadisu kaže se da je došao neki čovjek iz plemena Benu Seleme i upita Allahova poslanika Selem, O Allahov poslaniće, da li ima dobročinstva za moje roditelje poslije njihove smrti? Pa je rekao Allahov poslanika Selem, da. Upučivanje doje za njih, traženje oprosta za njih, izvršavanje njihovih zavjeta, čuvanje njihovih rodinskih veza i ugošćivanje njihovih prijatelja, i ugošćivanje njihovih prijatelja. Dakle ovo je sve propisano našo vjeru pa se zna čak da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem slavo neka hedije prijateljicama njegove supruge Hadije Dakle, a kamoli, dakle, da čovjek odrđi lijepe odnose i da ugošti prijatelje svojih roditelja, dakle, velika je to stvar u našoj vjeri i naša vjera, sadrži sve ono što je dobro za ljude i što donosi hajer društvu, međutim, što mi to slabo poznajemo i slabo praktikujemo, to je naša greška, a ne, ne smijemo to prispisati nikada našoj uzvišenoj vjeri islamu. Takođe, Dobroćinstvo se ogleda i u donošenju dove za roditelje. Imam Ahmed ibn Hambel, rahimehullah, je rekao, ko bude donosio dove za roditelje na zadnjim sjedcama, pet propisani fard namaza, dakle ono što mi kažemo na tešehudu, ispunio je obavezu dobročinstva prema njima. Ispunio je obavezu dobročinstva prema njima. Što ovo znači? Allah te barake vete i svoje milosti, da ne bih boravili na naše roditelje, propisao nam je dolu za roditelje, na, dakle, da učimo jedno od ova, dakle, na ješehudu, Allahuma rabbena ati na fi dunja hasana, wa fil ahirati hasana, wa kina azaba nar, rabbena fil li valideje wa li mu'minine, jauma ya kumul tisal, dakle, u kojoj se sadrži i dova, dova zaoprost Allahu, tabareka wa ta'ala, za nas, za naše roditelje, za mumine i muminke sve do sudnjeg dana i Allah tebaraka ve taala dakle je po dakle po imamu Ahmedu propisao ova ovu dovu u namazu i onaj koji bude redovno praktikovao samo dakle na namazu ispunio je obavezu zorgčista prema njima nakon dakle smrti svojih roditelja a normalno da ulema kaže da je bolje ipak Da se i čine druge vrste dobročinstva, da se i va namaza u kuće da se udjeljuje sadaka za njih i sve ono što je propisano, propisano za roditelje nakon njihove smrti. Što se tiče neki šerijatskih propisa vezani za roditelje, spomenut samo dakle ono što je na osnovi. Roditelji prema odrednicima šerijatskog prava neće biti každjen u slučaju ubijstva, prekidanja odnosa ili potvore vlastitog djeteta. Roditelj ima pravo uzjeti uzeti izineta svoga djeteta ako je u potrebi pod uslovom da ga time ne osiromaši ili preoptereti. Neće uzjeti ono čime je dijete u prije koj potrebi niti će uzjeti od jednog da bi dao drugom djetetu ovo sve spomenuto je u poznatom dijelu El Mugni. El Mugni. Također treba znati da kada se suprostavi pravo majke i pravo oca pravu majke se daje prednost jer u hadisu Od Muhammeda, sallallahu alaihi Sellem, koji je zabilježio također, dakle, ima Buhari, ima, sahihu imam. sallallahu alaihi sahihu kaže se, kada je upitan čovjek, dakle, kada čovjek pita, je čovjek pitao, koji je najpričiji za lijepo ophođenje prema njemu, rekao, ummuk, jesme, ummuk, jesme, ummuk, dakle, majka tri puta, summe, ebuk, a onda, kaže, tek, otac na trećem, na četvrtom, dakle, mjestu, je spomenut otac, dakle, Kad se suprostavi pravo majke i pravo oca, pravo majke se daje prednost. Također treba znati da kada se žena uda, pravo njena muža ima prednost na pravo njenih roditelja. Pravo njenoga muža ima prednost na pravo njenih roditelja. U knjizi El Muknja stoji, djete neće tražiti od roditelja povrat duga, niti protuvrijednost uništenog niti naknadu za prijestupe, ukazanom pravu, dakle. U ovom istoj rečenici sadržana su neka prava, prava ovaj koji imaju roditelji kod svoga djeteta, a to je da neće tražiti od roditelja povrat duga, niti protiv vrijednost ništenog, niti naknadu za prijestupe. Roditelji također ne smiju zaboraviti svoju ulogu u pomoći djetetu, da im bude pokorno i da im čini dobročinstvo tako što će biti blagi, dobrostivi i ravnopravni prema njima između ostaje djece, to jest da ispunije svoju funkciju prema svojoj djeti, Pa tek onda mogu očekivati od njih pokornost i da im ne nakon njihove smrti i da im dobročinstvo činje iza života i postoje smrti. Međutim, ako roditelje ne ispune svoju odgojnu funkciju, ako je ne poduče ono što im Allah, te bare kretala, ostaju u Emane da ih poduče, ako ne ispune svoju ulogu prema svojoj djeci, teško je onda očekivati da će dijete to vratiti svojim roditeljima, kao što je jedan govorio svom osu, koji se žalio na njega da neposlušan, da je neposlušan, kaže, ti si, ti si me zaboravio kada sam ja bio mali, dakle, a ja sam te zaboravio, kada si ti ostario, dakle, jednostavno, nagrada i kazna je od, od onoga, što je čovjek čini od od istoga toga, jer čovjek i ovaj otac nije ispunio ulogu prema svom sinu, nije mu premio i odgojio ga onako, kako je to naredio Allah, Tebare Kvetala, njegov posanik, Muhammed, a zahtijevao je, kada ostario pokornost svoga sina, pa mu je ovaj uzvratio na isti način, dakle, na što je propustio prema njemu sve ono što mu je Allah, Tebare Kvetala, stavio dužnost, onda ne može tražiti ni u svog djeteta da mu uvrati na, na isti način, dakle, molim Allah, Tebare Kvetala, da nas okoristi ovim predavanjem, da ovo predavanje u našu svakodnjevnicu u našu praksu da prema našim roditeljima budemo pokorni milostivi dobročinitelji i da tako zaradimo visoke stepene kod uzvišenog Allaha tebarek abe ta'ala molim ga uzvišenog da nas usmrti samo kao muslimane u ahiru da'vana a naša poslina doba jeste da se zahvala pripada Allahu tebareke wa ta'ala subhanak Allahuma bi hamdik a shadu an la ilaha ilu an astagfiru ke wa tu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ej Allahu pogledaj me dno duše I koliko se tebe stidi Koliko te ona moli I koliko se tebe stidi Molim uzvišeno kallaha subhanehu vateala Da ove riječi koje smo čuli Budu dokaz za nas ne nas, na sudnje medanje. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Tu si sve ali ko tvoje ne ima, ti me tako ti velu od sobhana ya chutadid učinit grišan